بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من افضل مدينتي اوراغ دلری ترب decarنا رجلن يوساڑے نرينا يسات مندي وخلي قالو يل يا قوم اتبعوا المرسلين اي قوم اعظمها قابل ذلك ويد پیغمبرانو اتبعوا تابي داري کوئی من ده اغچا لا يسألوكم چه نغوانستا سونا اجرن حیث مزدوری حیث بدلا وهم محتدون او هم دوی هدایت والا دی سمنلار مندون کی دی ومالیا او صدی مالر یعنی صد دلیل دی زماد پارا لا خاص چه بندگی خواست نکرم اللذی چه زیده اول سر نا پیدا کریم و ایلیه او خواست اغتبه او گرز ولی شیطاسو اعتخدو ایاونی سمزو من دونیهی بغیر دی اللانا سیوا دی اللہ تعالینا آلیهتن نور مابودان نور مددگاران زیمواران این یوری دینی رحمانو کچر توو غواڑی مال را رحمان زاد اللہ پاک بے ضررن ست تکلیب را سوال لا تغنی نو نشی لاری کولی انی زمانا شفاعتو هم سپارش دودوی شیئن حیث شیئی زرر نشی لاری کولی وَلَا يُنْقِذُونَ اَنُدْوِي مَالَرَ اَخْلَا سَوَلِيشِ بَجْكُولِيشِ اینی یقیناً زبا ایدان پا داغا وقتی لبی ظلال مبین خ مخ په ګمایکاره کېیم که غیرون لاره مد کوم بل مد ګې سم ز په مای مخکاره انې یقین ما آمدو بې ربی کوم ایمان دا وړی د ستاسو په ربانې پس ماون نو واورې زما خبرې قلا د غل جننا ویللی شو پسته مک نه چې کله د تکیلوک خلکو بې کوځ شروعک مړکو نو اوې شو پس ده مر دیاغنه روخ تا او دخل الجنه تا داخل شه جنه تا قال اویل دی یا لئی تا قومی های اپسوز چې چه زما زمای آلمون اوی لرلی پوی شوی وی اپا دې مسئلہ کی ده توحید سمرا مزیدی آن پان سارا جنه تاور پلال بماغفر علی باغا خبر باندی چه بَحَنَ وَقَالَ رَبِّ رَبَّ زَمَا پَاغِي بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّ پَاغ خبره باندي چہ بَحَنَ پروخ لَما ت رَب زما وَجْعَلْنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ اوزي اوگر زولم د کرامت والونا عزت والونا کرامت عزت وَمَا أَنزَلْنَا او ندی نازل کڑے ندیرا لی گلے مونگا عَلَى قَوْمِهِ فَقَوْم د أغہ باندي مِمْبَادِهِ رُست د دی مر بَغَنَا من جن دن حس لخ کر من السمای ده اسماننا وما کننا منزلین او نیومم نازلون که فداسی وقت که ان کانت نو حلا کدو دی الا صحیحة واحدة مگر یوچغا و یوچغا فا اذا هم نو ناسا پا دغا وقت خامدون مرشو غرزیدل یخ پخشو یخ لارت باشن یا حسرتن حی افسوس دے علالعباده فداس بندگانو بانده ما یعطیهم چنرازی دویتا میر رسولین ایس رسول پیغمبر اللہ مگر کانو بی ہی گود دوی باغی پوری یستہزی ان توکے کون کے توکے بے اور پورے کولے علم یروت ایا دنه ګوري کم چې سمرا اهلک نه هلاک کړي دی مونږه قبلهم دوی نه مخکي من القرون د پیړیو نه زماني زماني خلق انهم یقینا اغيب اليهم دوی ته لا يرجعون واپس ناراضي یعنی دنیا ته تباشيویری مرشیویری دنیا ته واپس نه دی راغلي ناراضي و ان کل او نشته هی سیو لمما مگر جمیع لدینا طول با زمنگ مخیطا محضر و ناظر کریشی طول با منگتا مخامخ کریشی و آیت لهم الارضو اولوی دلیل دل توحید دوی دا پار از مکا دا المائی تا توچه وچا دا احیائی ناها چه تازکرو منگ آغاز مکای نیو زرغنی کو و اخرجنا منها روباسو دیز مکینا دا غینا حبا پهمنغ یاقولولون نو بعضې د هغې نه دویخورري وجهنا تیها او ګرز ویدي مونږ په دیزمګ کېیې پیدا کړي دي مونږ په دی زمګه کې جنناتن باغونه من ناخین د کجرو د خورمونهنادن او د انګروونه و پجرنا تیها او روان کلي دي مونږ پاغې کې پغون کې او بې ولیدی مونږ باغی کې مین العيون د چینو نا او په دې چینو روان دي لي يا کلوا دو پار د دې دې پھوري من سمري هي سميوي د اغینا وا ما عملت او ندی جوکړې دې میولار ايدي هم لاسنو دوی میوي دې دا څونو دې جوکړې الله جوکړې دي یا شکرون نو آیا شکر نکي دوی صبحبحان الذي پاې د غیزات لره خلقل اواجه چې پیدا کړيدي قسمونه كلله هرټول جوړه جوړه قسمونه قسمونه مما تم بیت ارو د غې نه چرا ټو کووي ازکش کي مکه ومن ان پوسيهم او د ننفسسونه ددنا و لا يلممون او د اغسیزو نه چې دوی نهپيږې پاغباندي. وآ یاط اللهغ ملالو او ل د ل د توهیت دوی د پا شپ نص لغو من هو نه هاه رااکگو د غې نهمونګ وورځ پهضاغو مضلیمون نوناسا په پغه وختوي په تیارو کويرنناې لريکوتیاررش او نوور تجري روانې ل مستقرريله وخت مقره به ذلک دا حرکت نور تقدیر العزیز العلیم اندازہ ده د سور اور عالم ذات نا والقمرا اسpkg میلارا قدرناه قد مقرکڑی دی مونگا جسpkg میلارا منازلنا زایونا حتا کردی پوری آدچ واپس شو گردی و پس شده سپاگمه کلعور جون القدیم پشانده سانگی ده کجوری ده خورمات زری وچش نریشی لشمسو نده نور جمبغی لها چه آسان شاغل لرا مناسب ده نده مناسب نور لرا انتو داریکل قمر چه لانده کلی سپاگمه لرا نسپاگمه نمخ کنیشی که ده ولل لیلو او نشپا سابق النهار مخکی دونکي د ورځنا شپه د ورځنه مخکی کیږي وا کل او ټول پیپل کې وزاید غرزی دلو کې یصبحو لامبو وخي منډي وخي وا ایت لهم او لوی دلیل د توحید دو پار دوی دوی د دوی ر پار لوی دلیل د توحید ان داده یقینا مونږه حملنا او چا تو مونږه ذریجتکم نسل دو دوی اولاد دوی دو دو پلپل کل مشخون پا کشتای دککی کشتای روانه داد دلیل ندید اللہ پا قدرت و خلقنا لهم او پیدا کردی مند دوی دو پارا من مثلی پا شاند دی کشتای ما یرکبون اغا سیزونا چی دوی دو سوارلی که پاگی باندی لگا جازونا موتر سیکلی موتر سیکلی وقا غیر دو سوال سیزونا و این شان غریقهم او پا چیره او وارو مونگا نو غرق کلو دوی لرا فلا سریخ لهم نو نبوی فریاد رست دو دوی لرا چکه دریاد که کشتای غرق اکم نسو گدی مددگار نشتره نپاس منونو نپیز مککی ولا هم یون تزون او نبو دوی خلاس کریشی نبو سوگران بچکی ایلا مگر رحمتم مننا در رحمت دو وجه نزمون ترپنا و ما تان او پایده دا مزیور کول دی الاحین تر یو وقت پوری تر جند پوری و اذا قیلا او کل چویلی شی لهم دوی تا اتبو زان بچ کریم او یری گئی ما بین ایدیکم دی اغی ازامنا چه مخی استاسو دی و ما خلپکم او اغی چه روست استاسو دی لعلکم دا پارد دی چه ترحمون پا تاسوبان دی رحم و نو دوی مخواړو و ما او نارضي دوی تا من اياتن هيس نکا دليل من ايات ربهم جنقو د موجز در عبد دوینا الا ما كنو دي دوی ان هداغينا مورزين مخترزون کي نمني و اذا قيل لهم و اِذَا قِيلَ لَهُمْ اوْقِلْ چويلي شي دویتا انْتِقُ خَرْچ کوي و لَگوي مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ دغه مال نش درکړی دي تاسو ته الله پاک قالَ الَّذِينَ وَيَأْكُثَانَ كَفَرُوا جِفُ فَرِکړل ری کتران وې لِلَّذِينَ آمَنُوا فَبَارَدِ مُؤْمِنَانُ کِي انُتْعِمُ اَيَا قُرَاق وَرْقُلُ مُنغا مَن اغه چا ته لو الله رضا وی وختلې وی الله تعالی اطعمه نو قرق به ورته ور کړې وی د اوږې بمون مالو الله ولنه دی ورګي رضا دې الله دې بمون مال کړو ان انتم نيسو الا مگر په ضلال مبيد او گمراهي افکار کې ويقولون او ذي وي متى الوعدو چې کله به دا وعده دا لوځنه قیامت ان کنتم صادقين کچه تاسو یه رشتینی رشتیا ویون ما ینظرونا انتظار نکوی دوی الا مگر کئی صحیحة د چغی واحدت انده یو یو چغی انتظار ده تا خودو همچونی دوی لرا و هم او دوی با بیجگڑی کئی یخیص سیمون جگڑی با کئی تلا یستطیعونا نو طاقت نلری وسب نلری دوی توصیه تند وصیت کولو ولا اله الا اهلهم او نبدوی خپل قرانه تا ير جن واپس کی دیشي واپس کی دیشن قرنه ته واپس نشيرات لے وانو په غافل سوري او پوکي باور کړي شي په شلای کی پیزاهم نو ناسه پدغه وخت بدوی منل اجداسي ده قبرونو نا اله ربهم فل رب تر رب تا منڈی با وقی ورز غلیگی با منڈی با وی قالو وی بدوی یا وی لنا های افسوز دی منگ لرا های تبایی دا من باعتنا چاو چترو منگا ممرتدی من نا دی زائد سملاستوز منگنا یعنی خوبنا چاپور تکرو هادا چه ما هادا دا ما وعد رحمانو اغا وخدی چه وعدی کڑی دا رحمان اگا رحمان الله پاک وصدات المرسلون او رښتیا وی دیو رسولانو د الله د پیغمبرانو ان كانت نددا الا صيحه واحده مگر چغه یو دا یو چغه سره قیامت ته پاتئ فاذا نو الناس او دین جميع تول لدينا من مکه محورون حاضر کړی شي ها سب او د ټول موږ تول زموږ مخه ته حاضر پل يوم ان نورز لا تو ظلمو ظلم نشی کی دلی نفسون فهیس نفس باندی شاین از شی ولا تو جزاونا او نبا جزاور کی دیشی تاسو تا الا مگر جزا با درکولی شی ما کنتم آغا چووی تاسو تعملون کم عملونا چو کول این اصحاب الجنتی یقینا جنت والا اليوم ننورز فی شغل انفا مشغول تیا کی بئی فاکی هون خوشا لگئی جنت وعلامرگری دی جنت اون مشغول تیاجی و خوشا لگئی هم دوی وزواج و هم دو دی بی بیانی مرگری دی زلال و سورو کی بئی سور علالعرائی کے پا پالنگونو باندے پا تختو باندے متکی اون اصکیا وفن کی بئی لهم دوی دپارتی ها پاغی کی یعنی جنت کے فاکی حتن میوی دی ولهم ادوی لرہ ما ید دعون چې دیچه دوی غواڑی سو چه غواڑی وقت رشتا اللہ پاک ورلا سلامون سلام دی قولن ویناب کیگی من رب الرحیم دی طرف دی رب رحم والانا اللہ طرف نبی او ویلی بشی وامتازو اليوم او جدا شینا ایوها المجرمون اے مجرمانو بنانگارو علم آهد علیکم ایا پخه خبره نه وکړي لووس می در نه نه واغست دی یا بنی آدم د تاسو دما خبره نه اے اولاد د آدمه الله ت د شطانه چېمه کوي بندي په تععد کولو بدلليله د شیطان د شیطانې بعدول کوئ م کوئ یم نهغو دا شیطان لکوم تاسو لرد عدووم مبی دشمن نختاره دی وَاَنِعْبُدُونِي او دا خبر ما کرده وَاَنِعْبُدُونِي او دا پا بندگی خاص که وی مال را خبر میں تا دا کرده جبندگی جب خاص که وی مال را هازا سراطم مستقیم دا اللار دا نیغا داللہ تابداری دا, دا اللہ بندگی دا نیغا لار را وَلَقَدَضَ اللَّهِ او یقیناً بیلاری کردی پا وسوسو سرد شیطان مینکم ستاسو نا یہ بیلن کثیرہ تل ڈیری افلم تکون ایا پس تاسو دو نهی تاکیلون دے عقل نہ کار اغستو والا تاسو دے عقل نہ کار ناخلی افلم تکون تاکیلون ہے تاسو دے عقل نہ کار ناخلی ہادیہ جہنم دی دا جہنم دے آغا کُن تم چه تاسو سا رہے توعدون وعد کی دیش وعد کولیش تاسو سا ایس لوحا الیوما ورنن وزید دیتا نن بی ما کنتم پا وجد دی تک پرون چه تاسو خفر کاؤ الیوما نن ورز نختمو علا افواهیهم محر پا وخو من پا خلود دوی باندی و تو کلمو نا عیدیهم او خبری با کوی من سر لسونا و تا شهد ارجولو هم او گوائی با کئی اخپی د معکانو یېبون پاغ کارونوبانندې چې دوی کول وله نشاو او که چرته و غواړو منګه لته منا نو ورانې بهکلو على آ نهسترگې د د پس تا پهته نو ړاندې کېږي به به دلارري ته سترې والله لنې کوم پس تا به په سر راته وړاندې کېږي و انایو بسیرون نو سرنگ بدوی لی دل کبی سترگی نیشتی لی دل بسنگر کئی نشاو او کچی ریو وارو منگا لما سخناهنو با دل بکرو شکلونه دو دوی علا مکانتی هم یعنی چو ولار بوی پخپلو زایونو بانده شکلونه بی مسکم پخپل زایونو ولاری فمس تطواهو نو طاقت بننه لدی وی د مسجد لولو مزيان د مسجد لولو ولا ير جنونه به واپس را ګرځېدو نو واپس ګرځېدې شه نو مسجد لېشي ومنو عميرو اوغه څوک چې زياد عمر مو ورګرو مونګه هغه تا نو نکې سوبل خلکه نو کمزوري به پیدا کړو مون پاندامونو مونود دکه نو نکې سوبل پی خلکه پیداې ځایه پانډامونو کې کمزوری کو اپلا یاقلو نو آیادوی عقل نلری وما علمناه الشیعرا او نده خودل مونگ دی یعنی نبی پاگل سلام تا شیر جڑوال شیر و شائری وما یمبغی له او مناسب دی دلرا تا شیر ویل اینو ہوا نده دا کتاب علام اگر ذکرن نسیح دی و قرآن مبین او قرآن اخکار دی قرآن اخکار دی مضمون واضح دی لی یون ذیرا ذی دو پارا چی ویر ورکلی من کان حیان ان اغه چاته چی جون دیوی منا زړه داغه خوخیا یا کلمن دی و او پورا بشی حجت دلیل علل کاکرین پکا ترانو باندې او لم یرو ایا او دی لبوری ان خلقنا یقینا پیدا کړی دی مونغا لون لرا مما ان لا ضا غ قسم نش جوړ کړی دي ايدينا لسنا زمونګه انا منصار ਵਿਚار پاي په هم نو دوی با لا هدي اگې ما چار پاينو لرا مالکون مالکاندی واډ من دي چار من دي دوی دي او تادي ګرز ولي دي مونګه لوګم دې لرا اغثر په منها تو باز دي ياغینا ركوبهم ركوبهم رکوب هم سوارلی د دو د سوارلی پې کوئ و منها یا کوولون او بعضې غې نهخوريدو والله هم ل پ پاغې کې پهار وکې مناپې او نهپې د فدي دي و مشاره و او دسخلو سی سونهدي شوید دي پ پله یا شکرون نو دوی شکر نه کوي شکر مباې واتخذو قو او نیولدي دوی وَاتَّقُوا جُوكُرِ دِذِي مِندُونَ اللّٰهِ تِوَادِ الله تَعَالٰى نَا آلِ حَسَن حَمْدَ بَندَگی مددګاران لَعَلَّهُمْ دِذِي دَپَارَ یَنْصَرُونَ جِ دو دوی سَر امداد وکړي شي هُن کېږي لَا یَسْتَطِيعُونَ طاقت نلري اغوې نصرہ غوندې مدد کاولو دوی سرا وَهُمْ او دوی چې دِ لَهُمْ اغوې لارا جُنْدُن لَشْکَر دِ حاضر کړي شې فلا یخزن کا نغم جند نکڑیت تالرا قولوهم وینادو دوی انا یقیناً منگا نالمو پوییگو با پوییگو ما یو سرونا واغسیس چدوی پتوی وما یولنون او آغا چدوی اخکار کوی او لم ير انسانو ایا نبوری انسان انا خلقناہو یکینا مونگ پیدا کردی دا انسان من نطفتند نطفی ندی ساسی وونا فا ایدا نو ناساپ ناگهانا غو دا تری خسیم موبیل جګړ مارت کار ری گوری نشی ساسی وونام پیدا کردی دا مونگ مخالفت کئی و ضرب لنا او بیانی مونگ لپارا و ضرب لنا او ذکر کردی دی زمونگ لپارا مثلا يوم مثال یعنی اعتراض اعتراض پر شکل ہوئی او نہ یہ خلق کو او یہ کدے پیدائش خپل او من اعتراض نہ کرے خپل پیدائش کی قال وہ ادا کرے مئی یحل عظام سو بجوندے کڑی ادو کی او حال دا دابت زری سریوی رنین زرا زرا بھئی قلت و یا ورتا یحی الذی جون دی بکری دی لارا هغه زیات انشاهې پیدا کړي دي اوولله مرتې نهول کاره تهولزل ووهو وبي کولی شيء ووهو وې کوې او الله پاک په ټول مخلوق باندې علیمون پو یاد دی خپ دی الذي الله جاله چې ګرځ وې پیدا کړي دی لکن تاسو دپاره م نه شجرې د وونې نه دشنونې نه مینا شجرال اخضری ذشنا و نینا نار اور پایزا انتم نو نا صاف و تاسو منه دیاغینتو کې دون اور بلاوی شین لږیدو اور ته بلاوی او الیث الذی آیا, آیا ندی اغزا تو آیا ندی اغزا خلق کج پیدا کړی دې السماوات و اسمانو قادر ان لرون کې ندی قدرت لرون الله پهدي خبره یقلوقع چې پیدا کړې مثل لغم د دوی پشان بلا د شکه الله قدرت والا دی وهوول خلله او هغه تیر پیداش کوون کې دی ال علیمه او خپ د پهر سباندي انما یقن امو حکوم د الله پاک امر د الله پاک اذا ارا د شيعا کله چې اوغاړي پیدا کول د یو سیز ارادت یوسی کی ان یقول له نو وای اگیتا کن شا ویکن غوش صرف امر حکم دس اللہ حکم کی وسیز موجود شی پس سبحان الذی نو پاکیدہ اغذات لرا بی یدیج کفلاز دے اگے کے ملکوت کل شی بادشاہی دے ہر یوسی دا و الیہ ترجعون او قت اغتبو غر سور سورۃ الصافات بسم الله الرحمن الرحیم والصافات صفا قسم دے پاغه ملای کو باندې چې سپونا جوړوی سپونا ملایکی فزاجراتی زجرن بیا قسم دے پاغه چې شړونګی دي په شړلو سارا زاجراتی زجرن زوره نور کوون کې زوره نور کوون کې شړونګی دي شړلو سارا فالتالیاتی ذکرا بیا قسم دی آغا پرشتو چې لستون کی دی ذکر لرم انا په طریقه دی شهاده سر پا دی خبر باندی اِنَّا الٰهُ کم لَوَاحِدُ یقیناً حق دار دی بندگیز دی موار استاسو یو ذات دی دی مدار استاسو و عبادت لایق استاسو یو ذات دی رب السماوات والارضی رب د او دزمکی وما بینهما او د من زدید دواړو و رببول او رب دی د مشر خوو ان نه یقین مونګه ض دنیا خسته کړی د مون سمان د دنیا ن کوم چې د دنیا مدی آسمان ب زیینهې نل کووا کېب په خسته سره په سوري بینهې نل کووا کېب پهښای سره چې سستوريدي پهې منسم خسته کړی دی حي په او سااتلی د مونگا من کل كل... لی من کل شیطان معرض او ساتل دیمم کو ساتنی سر ده هر شیطان سرکشنا نا معرض سرکش لا يسمعون وغنشي کی خود له اله الال الملائ ال مجلس برطا ملکو ته غنشي هوده و او وشتل کی دی من کل جانبن ده هر طرف ناجبر هی جي ملائکی دوحورن رتلی شیوی دی که رتلی کی گی وله همو یعنی دوحورن رتلی کی دی شی پر رتلی سر رتل کی گی وله همو بیل پارا عذابون عذابی وقتی بون پیوس کی دون که دی پوری جخت لگی دون که الا مگر من اغسو خط پل خط پتا چی او تختوی سا خبر پتخت ولو سرا پر روانه که دی ملیکو خبر رو آوری اغزان سرکی پر اطبعهو ور پسې شي دې شيطان پسې شهابن ساقب شغله ولیدون ګرنا کوونکې روانه کې خبر ووري نو ملائکه فورا پسې شغله ور خوشي کې ستورينا وی ولي پس اتبعو نو روان شي شهاب ناګه پسې شغله ساقبن بلیدون کې پس تب تهم نو تپو سوقل تو ا هم اشدوا ايا دوی خلق دی خلقن پر پیدایش کی پوخ پیدایش والا دی ام من خلقنا او کاغس ہو چی منگ پیدا کری دی انا خلقناهم یقینا منگ پیدا کری دی دوی لرا من تین لازب پی خطی نچس سلیخنا کوا نختون کے سلیخنا کوا بل عجیب تا بلکہ تو تعجب کے ویس خرون او مکری کئی دویی وإذا زرو او کل چې دوته نیت ورړيشي لا يپون نو نیت نه قبل ن ناخلي وإظه اوقال چېی دو آ یوه مجز ي خیرون نو مب کغفې ی مجز مخر نهجو وندګو خو وقال وهضوي انهاذا ن دا الله سګون م مګرجددوه کاره دی عضانا یا کله چې مونګ مړ شووه کونا تو رااب او شومونګه خاوري و عضامن اډو کې ذری ځرينا لمهګول یا مونږ دوباره پیدا کېدي شو یا به دوباره پیدا کولی شو او آب اول اوولون او یا پلاانز مونګړو بنی ځړه تیر شوي پل طورتوا او و انتم و تاسو داخیرون تاسو بز دلیلی عجیزی کون کی بین فا اینما یقینن هی دا قیامت چه دی زجرتون واحدتون دا تیز چه غلط یو شلق دی زجرتون واحدتون یو او اوال که اوال که چه شخص گزار یو شلق آواز که نو دکرنگی قیامت یو شلق دی فا اینما هی زجرتون واحدتون نو یقینن دا تیزه چه غدا یوان فا اذا هم ینظرون نو ناسا پا دغا وقت بدوی یو بلت گوری وقالو او یا وی لنا افسوس دیمونگ تا های تبایی دا زمونگ هادا یوم دا ورز جزا دا هادا یوم الفصل او بویلی شیدوی دا ورز تیسلی دا دا ورز جدائی دا الَّذی تن تن بیهی چه وی تاسو دی ورس کوری تو کذبون دروگنون که تاسو بدا ورس دروگنلا آغا ورس را ورسید